Jó estét kívánok, mai vendége egészen Bécsből jött, hogy itt legyen velünk. Van egy korábbi, régen megjelent kötette, amiről majd fogunk beszélgetni, meg egy éppen készülőben lévő új és közte rengeteg út és próbálkozás és kísérlet, az illusztrálástól a mézes Kalácsig emigráció, vagy menekülés Magyarországról. Lovas Anna a vendégem, aki hozott a készülő regényéből szöveget, meg különböző nagyon izgalmas zenéket tartsanak velünk. Én Martonéva vagyok. La route chante quand je Je fais trois pas La route se tait La route est noire À perte de vue Je fais trois pas La route n'est plus és nagy annál vendégem és Lászától hallották ezt a nagyon gyönyörű számot a fiatalon meghalt előadótól, majd beszélgetünk róla. És ez az említett első regényed, ami bár nem előzmények nélkül, de ezért csak viszonylag váratlanul jelent meg a Vera az élet, ami már a címe is különleges, így egybeírva, mert benne van Vera, aki egy központi figurája ennek a regénynek, meg a hozzád való kapcsolódásnak, meg benne van a te egész gyerekkorod életed a Vera az élettel, meg talán a 70-es, 80-as éveknek mindene, Mennyire volt ez előzmény nélküli? Mennyire volt ez egy, egy regényes berobbanás, vagy ott voltak már azok a az irodalmi? Hiszen írtál itt és ott előtte. Sokkal inkább, jó estét mindenkinek, sokkal inkább ilyen képzőművésznek indultam. Tehát, hogy, hogy az volt az alapvonal, és én nagyon sok verset írtam. Voltak próbálkozások, élet és irodalom itt, ott, csak valahogy ugye... A gyereknevelés és a megélhetés, és egyáltalán az a, az a környezet, ahonnan én jövök, és az a nagyon nehezen megvívott életben maradás, az elég sok energiát elvitt abból, ami így az alkotásra kellett volna, hogy idő legyen. Viszont a, a rajzolást meg a festést, azt lehetett éjszaka, meg az illusztrálást, az, az valahogy, valahogy akkor úgy éreztem, hogy az közelebb van, és hogy az jobban is megy, és egy idő után így egyre inkább jöttek a szövegek, tehát hogy nyomultak a szövegek bennem, és aztán végül is, is jött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy na most akkor az első regénynek így megvan, megvan. Elég eleget éltem, elég tapasztalt vagyok, elég sok minden van már a birtokomba a prózai szöveghez. Az az említett élet, ahonnan ahogy mondtad, jöttél, ez mennyire határozta, meg nyomta rá bélyegét egészen a mai napig a te életedre, hiszen apádat nem ismerted, vagy csak sejtéseid voltak, hogy különböző férfiak közül ki lehetett, édesanyád nagyon hamar ö, eltűnt. eltűnt, és aztán nevelőszülők neveltek, tehát hogy egy nagyon zaklatott gyerekkorból kellett valamilyen módon talpra állni, vagy talpon maradni. Igen, de ez egyébként egy nagy inspirációs ö, csomag, tehát, hogy, hogy ebből, ebből olyan nagy élményanyagok ö, maradtak meg, ez nem mondom, hogy ez egy könnyű élet volt, de hogy nagyon mozgalmas és nagyon sokrétű, és Sánküljük nagyon sokféle emberrel ismerkedtem meg egészen kicsit, tehát én nagyon nyitott gyerek voltam, és... Nekem nagyon fontos volt az összes távolabbi, meg közelebbi szomszéd néni, és én ezekben a közegekben, mint egy ilyen bájos kis elboldogultam, tehát elboldogultam. Hogy... És aztán később is, amikor jött a kamaszkor, és én leléptem ettől a családtól, és elmentem önkéntesen állami gondozásba, akkor egy, megint egy teljesen más rétege mutatkozott meg a világnak. Ezek voltak a kamasz állami gondozottak. És hát olyan nagyon nagy szerencsém volt, hogy az én nevelőnőm, az éjszakai nevelő tanárom és Éva, az az őrsi Pistának volt a volt felesége. És én nagyon hamar belekerültem valahogy ebbe az akkori ellenzéki, akkori az egész millió, az egész gondolkodás nagyon-nagyon korán nyomot hagyott bennem. Közben szintén 15 éves koromtól a belvárosi kávéházba sokkoztam ami az ottani bölcsész hallgatóknak az átjárás volt. Tehát, hogy nagyon hamar belekerültem egy teljesen más rétegbe is, és hogy ezek a különböző rétegek úgy rakódtak bele ebbe a tapasztalati kincsbe, ami hát aztán egy ilyen nagyon fura egyveleget hozott létre, és hogy amikor ez szövegé áll össze, vagy valamilyen történet ebből kikerekedik, akkor abba ez mind benne van, ez a, ez a sok minden. Itt folytatjuk, de hallgassunk egy kis zenét. Amado Miót, és vendégem nagy Anna, és azt gondolom, hogy talán értem is egy picit azt, hogy a képzőművészetről hirtelen az írásra váltottam, mert olyan témát írtál meg, amihez lehet, hogy a képzőművészet kevés. nevezettessen azt gondolom, hogy a veraz élet azért is nagyon fontos, mert egy leszbikus regény, vagy nem tudom, hogy mi pontosan a műfaj, de hogy, hogy benne van az az egész közeg a te történeted, amit nagyon kevesen írtak meg akkor, amikor ez a könyv megjelent. Van ennek előzménye a Gordon a Kecske Rúzs című könyve, ami uh, tulajdonképpen az első magyar lesz uh -huh. regény. Uh, <kül> igazából nem is tudom, hogy utána... Nem, nem nagyon tudok Mondjuk olyat, Szomja, Mondjuk a szomjas oázis. is, meg... igen, de az, az, az, az feminista női... Feminist. Igen. Tehát, hogy vannak előzménye... Antológiák, is... igen. Oké, okay. mennyire kellett bátorság ahhoz, hogy egy ilyen könyv megjelenjen, hogy az ember ezt megírja. Nekem nem kellett hozzá bátorság. Uh -huh. Tehát szerintem tehát az, hogy, hogy ma Magyarországon a meleg helyzet, illetve a, a, a homoszexualitás, vagy, vagy a leszbikusok és a meleg fiúk, vagy hogy egyáltalán ez a téma még itt tart, ez akkora szégyen az országnak, hogy kimondhatatlan, visszafejlődés van igazából. Tehát, hogy azok az eredmények, amit a mozgalom, a melegháttér és a, a, a labrész elértek, és... El, 90-es évek. Így elnye. van, bejegyzett mm -hmm. életási kapcsolat, és egy csomó minden Viszont mégis a hanyatlás van más szempontból, a társadalmi megítéltség szempontjából. És hát ez az uszító magatartása, ami a kormány részéről több fronton ugye megmutatkozik, ez, hát igen, pont a, pont a melegek ellen most megint egész egyszerűen oda mennek ezek az emberek, és megpróbálják ellehetetleníteni a, a, a beszélgetéseket, amik... Szóval azért ilyen évek óta nem volt példa. A regényed azért is fontos, mert ad egy olyan korrajzot, annak a mondjuk 70-es, 80-as éveknek egy nagyon kitapintható közegét, amiben te benne éltél, benne mozogtál, ami fontos volt, ez egy kulturális közegés, az akkori mondjuk második nyilvánosságnak a közege, azok a kulturális helyszínek, amelyek szerintem nagyon. Fontosak voltak a te életedben, és látettek arra mondjuk pályára, amelyen ma is vagy, vagy ami ma is fontos lehet. Igen, de hogyha hogy ha a kérdésednek mindig az, hogy, hogy ja, nehéz nem volt, vagy az nem, az, volt ne nem, nem volt nehéz? Nem, nem, nem, nem az nem. a kérdés, hogy nagyon izgalmas az akkor, amiben uh, játszódik ez a regény, és hogy ez nem csak a kapcsolatokról szól, nem csak a te házasságotról, egyebekről, hanem szól arról az egész háttérről, amit zajlott. Maga a társadalmi maga... környezet. Igen de azt gondolom, hogy ezt azért eléggé fontos megmutatni, és szerintem ezt a szegmensét így viszonylag kevesen ö, ismerték, tehát, hogy ez elég érdekes lehet az olvasó számára, vagy érdekes lehetett a kortályt. Utána egy hosszú csönd jön, <gül> vagy legalábbis a külvilág számára, vagy az olvasó számára úgy tűnik, hogy valahogy eltűntél, kikoptál, picit nem, nem távolra is, kerültél. Nem is koptam be. De de hát nem. Én nem koptam be, tehát nem tudtam kikopni. Nem, nem, nem, nem szervültem, inkább ezt uh -huh. mondanám a, a magyar irodalmi életbe, hogy ez ilyen, fú, de nagyoskodónak nagy hangzik, igen. Jó, de <gül> úgy, azt gondolom, hogy mégiscsak csak voltak könyv, voltak belőle felolvasások, jegyzet voltak, Szerették ezt a könyvet, ez folytatódhatott volna, most folytatódik, de csak jött egy hosszú-hosszú, közel tíz éves szünet. Én folyamatosan írtam, és a könyv után viszont a politika és a civil politika vitt el. Én akkor nem, nem sokkal utána hoztam létre a nőklázadását, ami a mai napig üzemel a, a Facebookon, de akkor egy, egy nagy társadalmi ereje volt, és sok mindent csináltunk a, a tüntetésektől kezdve a nőklázadás a szabad egyetemig, tehát ez nagyon jó volt, és abból pedig nagyon gyorsan átcsöppentem a civil női kormányba, mint kulturális miniszter, tehát hogy, hogy így kicsit félrevitt a politika az irodalomtól, igazából erről van szó, és akkor én hát hogy megint egy újat próbáltam, és nagy, nagy elhánnal és nagyon örültem, és nagy, nagy kihívás volt. És akkor most hoztál egy szöveget? Igen. Mindjárt előkeresed a mobilról is Nem, akkor... most csináljuk, hogy előtte ezen élünk, vagy ezt most keressem rögtön? Nem, ezt most keressem, akkor... rendben. Megvan. És akkor most kezdek el olvasni. Uh -huh. Rendben. A készülő regény címe belső feleség. Az első rész a terápiák könyve. Kedves Péter. Kedves Péter, megpróbálom összerakni az átmosott és újra színezett emlékekből a legfontosabbakat. Vagy csak ami megmaradt, mert gyakran kapom magam azon, történetek hangoznak el, amelyekben valaha én is szereplő voltam, mégis csak a mesélés valamely előre haladott szakaszában bukkan fel a valódi emlék, de hogy valóban valódi-e, az sosem tudjuk eldönteni, mert a mesélő és a hallgató több részben különböző emlékei nem illeszkednek. Ezért ez kizárólag szubjektív beszámoló a múltról, a múltról, amelynek hordozója és átalakítója vagyok. Az úr 1964. évében születtem vízkereszt után 8 nappal, amikor még az utcákon hevernek a lekopaszodott karácsonyfák, üresen csüggnek a szaloncukárkák papírjai, Akkoriban még csak fondantos volt kapható. A születésem körülményeit a szomszédnénik legenda képző hajlama szövi össze, a csíra sejtek megindulásával és a szederállapotom kifejlődésre nem tudhatom, hogyan történt. Lehetséges apáim között szerepel egy külföldi diplomata, egy orosz tiszt és Zoli bácsi a főpincér. Később ez a Zoli bácsi a főpincér több alkalommal apaként viselkedett velem. Elvitt a Margit szigetre, lufitvet megfagyisztatott lufit vett, és egy pettyes papíresernyőt papíres a városligetben. Zoli bácsi, aki néha, akit néha Zoli apuként neveztem, nem összekeverendő Pista apuval, akinél hat hónapos koromtól nevelkedtem a sajátjai között. Tehát ez a Zoli apu, aki szerelemre lobbant a kis forrászlány iránt, és gyorsan táncolni tanítatta, majd később áruba bocsátotta a szülőanyámat a bár bármufiai között, ez a Zoli bácsi mesélte el nekem a születésem történetét. A kis forrászlány, Aranka, akinek világszép mellei voltak és két marokkal átfogható dereka, mindig szeretett volna kitörni a forrászlányok egyszerű életéből. A kitörősi kísérletek különböző jól szituált férfiak oldalán történt meg. Fogantatásom idején az egyik ilyen úr Zoli bácsi volt, ropogós fehér inkben és fényes fekete cipőben vitte ki a számlát a nikkelezett tárcán a zöld, zöld diófa étterem vendégeinek. Zoli bácsinak kerek feje volt, gyérszűkes haja és kék szeme. Az állán kis gödörrel, amit körkörösen növő borosta vet körül. Arcvíz szagú puszikat adott. Aranka talán ezektől az arcvíz szagú pusziktól esett meg, és ezt a botlást mindenképpen titkolni kellett, mert Zoli bácsi nősemberként nem engedhette meg magának a botrányt, ami a szocialista erkölcsel összeegyeztethetetlen. Ezért aranka és a növekedő hasa vidéken kapott elhelyezést a sárbogárdi szülőotthonhoz közeli albérletben. Anyámnak úgy kellett ez a számüzetés, mint púpa hátára. Esteken táncolni jártak a szigetre, és hajnali nyitva tartó bárokba ittak finom italokat a finom urakkal. Anyám elszánta magát, hogy a szülés után lelép a szülőotthonból, és ezt a kis csomagot, ami én voltam, ott felejti. De a születésem körüli komplikációk és a gyerek kritikusan alacsony testsúlya mégis ott tartotta. Egy kiló 65 kg születtem. Mondták is később a szomszédnélik, volt benne élni akarás. Zoli bácsi a főutcában vett ki albérletet nekünk, de nem sokáig lakhattam szülőanyámmal. A főbérlők suttogva mesélték később, amikor anyámat látogatni jártunk Maca anyuval, a nevelőanyámmal, hányszor hagyott magamra éjszaka. Még szopnom kellett volna hogy leszaladjon a kaszanovába. Csak keftelésből vagy pénz keresni. Ezért Zoli apu keresett egy szegény sok gyerekes, társbérletben élő munkás családot a környéken, akik jó pénzér elvállalták a 24 órás gondozásom, mert elfértem én is ott a többivel. Így költöztettek még öntudatlan állapotomban a Hajnóci József 22-be első emelet kettő, régi nevén Bors utca. Az ödék így nevezték a házban őket. Az öde úr, mondták a Fény utcai piacon, ahol a budai lakosoknak nem állt rá a szájuk az elvtársozásra. Öde úr minden nap tiszta fehér vett és kalapot hordott meg nyakkendőt, ami egyáltalán nem volt szokásos a munkásosztálynál. Öde úr így érezte magát megfelelőnek, miközben hitelesítette a piac mérlegeit és megszerelt minden pontatlanságot, kiigazította a trehány mutatókat. Öde úr a szuterénben élő fűrészúrral szabad szabadidejében, és szerette az ismerett terjesztő könyveket. Öde úr lett nekem Pista apu, és kis idő elteltével egyszerűen az apu. Csércol tutto l'anno e all'improvviso ekkola qua, e lei a partita per lesz spiagge e sono solo qua su in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare ora mi annoio più di allora neanche un prete per chiacchierare azzurro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 Cerco un po' d'Africa in giardino Tra l'Oleandro e il Baobab Come facevo da bambino Ma qui c'è gente Non si può più Stanno innaffiando le tue rose Non c'è leone Chissà dov'è Azzurro Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo Per me Mi accorgo Di non avere più risorse Senza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 holokkont után beszélgetünk tovább lovas návval. A készülő regényedből olvastál fel egy részletet, aminek a munkacíme a belső feleség, Igen. de szerepel benne belső anyai is, hogy ezek a belsők, a belső feleség, egyáltalán a belső lény, a belső létezés, az nálad mit jelent? Igen. Tehát, hogy a belső, ami aminek nincs szükség a maszkra. Tehát, hogy, hogy amit ugye a pszichológia és maszknak nevezünk, a, a külvilág felét mutatott valamilyen, valamilyen maszk. Tehát, hogy erre nincs szükség ott. A, a belső anyánál, a belső feleségnél ezek, ezek a kényszerek lehámlottak már, ez egy születő nő, amiről azért nehéz beszélni, mert csak részleteit ismerem. Megvan az első 20 oldal, de jól tudom, akkor ilyen három nagy részből fog állni, és ez az első rész. Tulajdonképpen három hogy... könyvből fog állni, hmm. a, a, nem akarom nagyon a, a, elmesélni, hogy, hogy miről is az szó. A, a belső... Azért, hogy az ember még ne szalassza azt, amit ír. <gül> Igen. Az első a terápiák könyve, ez valóban egy nagyon komoly terápiás tapasztalat. Én Lipóton dolgoztam ö, egy darabig, és nagyon-nagyon szerettem a Lipóton dolgozni, Meg kell mondanom, hogy az életem egyik legjobb munkahelye volt. Ö, de olyan alacsony volt a fizetés, hogy nem lehetett beőle fenntartani egy családot. És hogy nekem, nekem nagy tapasztalatom van ebben. Továbbá a barátaim, és a saját terápiás munkám, és hogy Szóval, hogy én erről sokat tudok, ami a, amit a, a terápia tud adni, vagy, vagy hogy milyen típusú terápiák vannak, és hogy én szeretném, szerettem volna egyszer megélni egy ilyen... És ki ez a Péter, akihez címződik ez az első Itt sokféle, része. sokféle terapeuta fog megjelenni a terápiák könyvében. A Péter is egy terapeuta, de hogy többféle terapeuta, terapeuták fognak bemutatni, illetve a velük való párbeszéd meg fog mutatkozni a terápiák könyvében. Ez majd aki olvasa, akkor fogja tudni, hogy miért, miért hogyan kapcsolódik kihez. Ezt most nem lövöm le. A második könyv, az pedig egy drogdílerről fog szólni, akinek deziré a neve, és az elbeszélővel egy meglehetősen komplikált kapcsolatba Került, és az elbeszélő ö, ott sok mindent el fog mondani erről a drogos háttérről, hogy ez hogyan néz ki, és a drogos repülések is be fognak kerülni, különböző képzeletbeli, illetve ilyen élmények hatására megjelenő, ö, és később a, az elbeszélő lényeg, lényébe beszervülő ö, hősök ami hát szerintem az egyik legszórakoztatóbb része lesz a könyvnek, az egy, már alig várom, hogy vannak bele, de még, még nincs össze gyúrva. És hát a harmadik rész, az pedig maga a, a belső feleségnek a, a története. Hogy egy külső feleségből hogyan bír Nem. valaki belső felelős feleségé változni, ami egy mitosz tulajdonképpen. Ez egy... Ez egy nagy szerelemnek a megfestése. Tehát a harmadik könyv egy, egy szerelmi mítosz tulajdonképpen. Az egy, és ennek a szerelmi mítosznak, a, vagy a mítosz kapcsán válik az ember belső vé vagy belső feleségé. Aha, igen. Aha. igen. Az a nagyon érdekes, hogy mennyire van kész a fejedben a regény, hiszen annyira precízen leírtad, hogy azt gondolom, hogy az a nagyobb munka, amikor fejben megtörténik a megszerkesztés, a nagyjából megíródnak a sorok, és ezt effektíve már csak, csak teszem egy de mégis. Azért csak... ez egy sokkal bonyolultabb történet. Én például a Péterfi Gergely most indít egy kurzust, én a Gergőt nagyon régóta ismerem, teljesen más. És fogsz hozzá menni? És én felhívtam akkor a Gergőt, Aha. és konzulánsnak kértem fel, mert, mert szerintem a Gergőnek egy ilyen másmilyen szemlélete van, mint az enyém, és nagyon jó egy külső szem. Hát igen, külső szem, gondolom, hogy Bódis Kriszta. Igen, az, hosszú, előző, az, az előző. Az előző könyvet követően, igen, a, a Kriszta volt a külső szem, ő ott nagyon-nagyon sokat segített, és és aztán persze, a... szóval ez az egy nagyon jó közös munka volt, és én azt gondolom, hogy a Péter Figyelgővel is fog ez működni. Hát a én Figyelgő... nagyon szeretem az ő, egyáltalán, hogy, ahogy az irodalomról beszél, vagy ahogy az írásról, vagy, vagy, vagy ahogy ő ír, vagy ahogy ő egyáltalán mint, mint emberként megjelenik, mint, mint figura. E... Igen, ennyit akarok mondani. Of all the boys Of all the boys, boys Of all the boys, boys, boys Boys, boys, boys, boys, boys Of all the boys Of all the boys I've known and I've known some First met you was lonesome Came inside of my heart through life The world was new to me ah. You're swell. I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere Mr. Shame, please let me explain. By mere Mr. Shame means that you're grand. By mere Mr. Shame, again and again means you're the fairest in the land. I could say bella bella even safe on the barish language. I'm leak out the shop. How wonderful you are! I try to explain. Me if this shame so kiss me so you'll understand. Funny people smile. How can that be a virgin aisle? Dig a dig a do, dig a do do. Mmm, -hmm. dig a dig a, -a do. <laughs> Akkor lovasnagyannával beszélgetünk tovább, de hot sardiniszt hallgathattuk. És akkor Bécs, az emigrációnak nevezed, mit jelent nálad az emigráció? Egyszer csak elég lett itt, menni kellett, az egy menekülés, egy váltás volt. Hű, menekülés volt. Uh -huh. Tehát, hogy én, én ezelőtt három évvel egy januári nem karácsonyi napon így elhatároztam, hogy most valamit nagyon kell változtatni azon, ahogy élek, mert, a, mert a, amit akkor csináltam, az így úgy éreztem, hogy hű, hű, nem lesz ennek jó vége. <gül> és euh, akkor kimentem a lányomhoz Izraelbe, és kértem két hetet, hogy akkor én ott ha szólok, Kaptam is egy kölcsön lakást. És ez így tök jó volt, mert én abban a két hétben is szépen... Tehát azért is mentem el, hogy semmiféle más impulzus engem ne érjen. Vagy nem szereted, hogyha befolyások érnek? Nem szereted? Abszolút nem tehát, szeretem a befolyásokat. Én szeretek dönteni, uh -huh. igen. És nem, nem akartam megosztani ezt a vívódási folyamatot senkivel. Kivéve a, a lányommal, igen, meg a lányom legjobb barátnőjével, velük kettőjükkel megosztottam ez egy fiatalabb generáció, és most, a mind a jó régóta Izraelben élnek, tehát, hogy van egy távolság a magyar valóság, meg, meg így az, az egész élet, amit Magyarországon itt hagytak, azzal kapcsolatban, és hát közben ugye a magánéleti válságom is eljutott arra a pontra, amikor én azt gondoltam, hogy ne, hát ez így tarthatatlan, szóval a barátaim nem hiszik el, én mindig elmondom, hogyha én Magyarországon maradok, akkor én meghalok. Ez annyira nagyon nagy súlyú kijelentés, amit így hárítanak az emberek. De én tudtam, hogy amikor elmentem Izraelbe, hogy én miért, miért megyek el két hétre? Ez egy lelki nyomás volt, ez egy fizikai teher volt? Mind, minden volt egy... egyszerre. Tehát nekem ellehetetlenedett a, az életem azáltal, hogy, hogy én politikailag ennyire mm, nyilvánosság elé kerültem. Az nem titok, hogy a hogy a kézműves ö, társadalom az nem annyira baloldali, mint sem inkább jobboldali és inkább Fideszes, főleg akkor. És hát a Fidesz azokat a vásárokat tulajdonképpen maga alá söpörte, ahol én nekem Hiszen te, bocsánat, ebből éltél, igen. mert hogy eddig könyvekről beszéltél. Én a mézeskalásból Mézes éltél, ez volt a atta... És ez szép lassan azt észleltem, hogy mindenhonnan kiszorulok. Nem volt ez egy ilyen kimondott dolog, hogy hogy a lóvas Anna nem. Csak egyszerűen nem kaptam meghívást, csak egyszerűen ha jelentkeztem, akkor nem válogattak be, szóval és mondjuk egy ilyen vörösmatitél karácsonyi vásár azért az egy nagyon komoly érvágás. Azért ötven fölött az egy nagyon nehéz döntés, a menni maradni. Közben a magánéleti válságom, hogy mi a, a feleségemmel akkor szétmentünk. Um. De egész egyszerűen minden fronton megfeküdt az életem. És le lehet tenni egy pakkot avval, hogy az ember elmegy? Vagy azt viszi magával, és majd megírja a regénynek? Viszi magával, de megírja a regénynek, vagy igen. Ismerős a kép, már fázik most is a part. Én tudtam, hogy így lesz, hogy egyszer még itt leszünk majd. A szemed még tenger tenger De ez a part már nem soha, Mesét. Viharok tépték, de a szívem ez nőtt Egy csillagot átlépsz, mint kiszáradt idő. Madarak sírnak, gyere! A part, már túl van minden szép mesél. Nem mondd el, mi történt kivittel, miért volt több, miért volt más. Volt a -e száp, volt egy gazdagom. Én sem voltam szent Még mindig szép vagy És most itt vagyunk újra hogy sincsen tél A tenger mordul a pártra csak a Súlyosan hallgatt, pedig könnyen égélt. De ez a part már... Szerge Ávora Falusi Marian csodálatos előadásában, és még azért ott tegyünk egy kicsi pontot erre a Bécsre, hogy ez mennyire végleges, vagy hogy mit gondol az ember erről, hogy aztán majd visszajön, írja az életét, vagy megtaláltad ki azt, ami most jelent egy nyugalmat, jelent Nem egy... Nem Tehát, hogy néha amikor nagyon nehézként, meg mondjuk úgy, volt olyan időszak, amikor így bunakeresztettem a fejemet, hogy ez elég elszigetelt élet. Főleg, hogy nekem nincsen német nyelvtudásom. Tehát, hogy én nulla némettel mentem ki, és angolul se tudok. Tehát, hogy ez azért egy elég merész lépés volt. És teljes belső emigráció. Teljes belső emigráció. Nagyon hasznos volt egyébként. Tehát azt gondolom, hogy a, amiből én akkor ki akartam jönni, azt én megcsináltam. Hát lehet, hogy onnan van visszaút. a mai napig nincs eldöntve, hogy, mm. hogy, hogy mi lesz. Tehát, hogy mm, nagyon szeretek Bécsben élni, nagyon jó Bécs. Ö, jó az infrastruktúra, Isteni az ivóvíz, most mondjuk ilyen hülyeségeket. Ja, nagyon hogy, jó, tehát, hogy jó tehát, ott lenni. Hogy jó ott lenni. Mm. Egyszerűen nyug, nyugalom van. Tehát, hogy engem a tényleg senki nem szekíroz semmivel. Isteni zenéket hoztál, azért azt gondolom, hogy nagyon összetartanak ezek a zenék, és az egyikre azt mondtad, hogy születésnapajándék Paulo Conte. Igen, hogy Párizsban fogom tartani a születésnapomat a barátaimmal, és Paulo Conte koncertre megyünk az olimpiába, ahol én még sose voltam. Nagyon fontos ezen az életed? Ülen? Nagyon fontos. Hogyha én nem... Nem képzőbevész, és nem írnál, és akkor És szép Daniel hangom nél. született volna, szép Daniel. hang, akkor Aha. nagyon, akkor én énekes, opera. Opera. opera énekes. És Még persze operát nem hoztál, de ez nem Nem hoztam operát, a... igen, tehát próbáltam mm. egy ilyen könnyű nyári összeállítást hozni a rádióadatoknak. Az ez a francia vonal az, ami leginkább, ez a picit csonzonosabb. A csonzonos picit... az nagyon, mm. igen, az abszolút. 30 as éve? Hát meg a később is, hogy ne. Én nagyon-nagyon sok zenét hallgattam gyerekkorom óta. Soha nem felejtem el, hogy amikor a, a karmesterverseny volt, és én még nagyon picike voltam, én szerelmes voltam a Kobayasi Keni Csiróba, és hogyha <tosz> <tosz> merjesz <gondolat. tosz> <tosz> <tosz> És így ültem a TV előtt, és már mindenki aludt, és én ilyen mikromnyi hangon hallgattam a karmesterversenyeket, mert annyira szükségem volt mindig a, a zenére. Mikor lesz könyv a könyvből? Hát szeptemberi meg kell csinálni azt a, a, az első gyurmát, és szeptemberben hozzáfogunk a gergővel. Aha, az első gyurma az azt jelent, hogy nagyjából kész, nagyjából kész akkor egy picit kell, kell rajta Igen. Lázni, Igen. És a gyebek. Igen. Uh -huh. De akkor, akkor jön a gyomlálás, a szöszölés. Az a legnehezebb talán a gyomlálás, amikor el kell Néha, néha mindom, nagyon hokat? nehéz egy szövegtől elválni, Néha nagyon nem adja oda magát a szöveg, hogy néha egész szakaszokat ki kell dobni, mert az embernek hiába kedves az a szövegrész, hiába szereti. Valahogy a jó Istenek nem akar szervülni az egészhez. És ezeket nagyon nehéz meghozni ezeket a döntéseket. Ne nekem nem tudom, hogy a többi jó van ezzel. Ez külső Ez kell a külső szem. Mm -hmm. Egy erélyes szerkesztő vagy, akivel egy hullám hosszon tudsz működni? Egy okos, egy okos szerkesztő. Aki hagy is, meg aki hat is? Niem, nem, a aki tényleg alátámasztja érvel, hogy ez miért nem jó itt. És én a jó érvekre azért mindig fogékony vagyok. És akkor hallgassunk meg még egy zenét, az Aratusza triótól a Bella egy különleges feldolgozásban. A Triónak a Bella csajjával elértünk a mai este végéhez. Lovas Nagyonna volt a vendégem részben beszélgettünk egy viszet a korábbi regényedről, meg a most születő új belső feleség című könyvről. Fölolvastál belőle részeket, meg isteni zenéket hoztál, tehát köszönöm, hogy itt voltál. Jövő héten Szegő János várja önöket, Sopotnik Zoltán költővel íróval. Addig is megköszönöm, megtisztelő figyelmüket. Burger Lajos nevében további szebb kívánok. Martonévát hallották. És én is köszönöm, hogy